פרק כ"א ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, שים פניך דרך תימנה, והטף אל דרום, והננבה אל יער השדה נגב. ואמרת ליער הנגב, שמה דבר אדוני? כה אמר אדוני אלוהים, הנני מצית בך אש, ואכלה בך כל עץ לך, וכל עץ יבש, לא תכבה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 והנאוה אל אדמת ישראל. ואמרת לאדמת ישראל, כה אמר אדוני, הנני אלייך, והוצאתי חרבי מתערח, והכרתי ממך צדיק ורשע. יען אשר הכרתי ממך צדיק ורשע, לכן תצא חרבי מתערח אל כל בשר מנגב צפון. וידעו כל בשר, כי אני, אדוני, הוצאתי חרבי מתערח. לא תשוב עוד. ועתה, בן אדם, האנך, בשברון מותניים ובמרירות, תאנח לעיניהם. והיה, כי יאמרו אליך, על מה אתה נאנח? ואמרת, אל שמועה קבעה, ונמס כל לב, ורפו כל ידיים, וכיהתה כל רוח, וכל ברכיים תלכנה מים. הנה באה ונהייתה. נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הנה וואמרת, כה אמר אדוני, אמור, חרב, חרב הוא חדה וגם מרותה, למען תבוח טבח הוא חדה, למען העלה ברק מורתה, או נסיס שבט בני מואסת כל עץ. ויתן אותה למורתה לתפוס בכף. היא הוחדה חרב, והיא מורתה, לתת אותה ביד הורג. זעק והילל בן אדם, כי היא הייתה בעמי, היא בכל נשיאי ישראל, מגורי אל חרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירך. כי בוחן, ומה אם גם שבט מואסת לא יהיה, נאום אדוני אלוהים.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 התאחדי, הימיני, השימי, השמילי, אנה פנייך מועדות. וגם אני, עכה כפי אל כפי, והניחותי חמתי, אני, אדוני, דיברתי. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, ואתה, בן אדם, שים לך שניים דרכים, לבוא חרב מלך בבל, מארץ אחד יצאו שניהם, ויד ברא. בראש דרך עיר ברא, דרך תשים לבוא חרב את רבת בני עמון, ואת יהודה וירושלים בצורה. כי עמד מלך בבל אל אם הדרך, בראש שני הדרכים לקסום קסם. קלקל בחיצים, שעל בתרפים, ראה בכבד. בימינו היה הקסם ירושלים, לשום כרים, לפתוח פה ברצח. להרים קול בתרועה, לשום כרים על שערים, לשפוך סוללה, לבנות דייק. והיה להם כקסום שב בעיניהם, שבועי שבועות להם, והוא מזכיר עוון להיתפס. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, יען, אזכרכם עווניכם, בהגלות פשעיכם, להיראות חטותיכם, בכל עלילותיכם.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 לא היה, עד בו אשר לו לא המשפט, ונתתיו. ועתה, בן אדם, הנוה ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, אל בני עמון ואל חרפתם, ואמרת, חרב, חרב פתוחה לטבח מרוטה, להכיל למען ברק. בחזות לך שב, בקסום לך כזב, לתת אותך אל צווארי חללי רשעים, אשר בא יומם. בעת עוון קץ. השב אל תערח, במקום אשר נברט בארץ מכורותייך, אשפוט אותך. ושפכתי עלייך זעמי, באש עברתי אפיח עלייך, ונתתיך ביד אנשים בוערים, חרשי משחית. לאש תהיה לאוכלה, דמך יהיה בתוך הארץ, לא תיזכרי. כי אני, אדוני, דיברתי.